і захлинувся у горпинених любищах, не зімкнувши до ранку очей, а наступного дня снував, несили ходити, розмовляти, витримувати панів погляд і регіт, і допитування, що і як. Він розумів, що і пан Семен бував у горпині, що він добре знає, що там і як, і все це будило у ньому певний неспокій і сором, Змішаний із приємністю, Що настільки приблизив його до себе пан, Настільки довіряє йому, Настільки любить. Звик. І до Горпини, Куди вчарщав тепер час від часу, Коли перебуяла в ньому перша Незупинність пристрасті. І до життя при панові. Думки про одруження відкинув геть. Був гарно одягнутий, Нагодований, причесений, мав усе, що хотів Майже все, Крім самого себе Крім волі Ба ніколи не вільний був чинити, що хотів Ніколи не вільний був вибирати свій час Самого себе, свої бажання і настрої Усе за нього вибирав пан Він, як був, так і лишився наймотом. На панському дворі. Тільки зовні це було ніби інакше. А суть була та сама. І чомусь було навіть гірше, що тепер він зовсім нічого не вирішував, а конюх, хоч і дружину, міг собі вибрати. Хоч колись. Такий сам. А лише одну забаганку дозволяв собі. І пан не тільки не перечив їй, а всіляко заохочував до цього. Вирізував із деревини Данило усяку усячину. Ще з малдечком вивелись у нього нахил і здатність саморобним ножиком вирізати з дерева зайчиків і коніків, гусей і корів, древа і квіти. А як став старший, почав і обличчя людей різьбити. Дивовижні, незнайомі вирази облич будили цікавість, вабили. Люди любили Данилові іграшки, а за це з малку припадало йому чимало різного на вимін. То пиріжок з маком, то шматок сала з хлібом, то насіння гарбузово смажене. а далі краще. От шкур новий, чи навіть сорочку до маткану. А чи з роботи вивільнять. Хто за нього зробить? Ось уже прийнятий до ближчої панської челіді, показав Данило панові Семену діда лісовика із костром, що визрав із-за дерева. Усе було вирізане із цільної деревини. Пан захопився і наказав ще робити таке ж, виставляв Вирізаблене Данилом у себе в одному спокої. Найкраще і зробленого тепер Данило ніс панові, і вже там не збиралось чимало усякої освячини, пан хвалив його і казав, що він вміє бачити світ і має талант. От би й мовчитись таким справам, хоч де там, що правда хлопові. Це так, забаганки, але вирізуй, Данила. Шукай у дереві схованої краси, це прикрашає твою душу, так казав пан Семен. Данила не міг утяти, що криється за цими словами, тільки чув у собі потребу щось таке робити, щось вивільняти із себе, не би, оживляючи свою цілісну непроникливість дереву. Він бачив, що таїться у шматкові добродеревини. Відчував дерево, іноді здавалося йому, що там, по той бік, у древ'яному світі, по той бік життя, яке ми бачимо, є інше, нам не знане, і його не слід викривати. Треба розщепити, як древину, і вона засвітиться людям, як квітка папороті. Час минав, роки спливали одним за одним, Жалося Данилові ніби і спокійно, але іноді змагав його такий неспокій, що просто ночі, після усього, що могло здіятися в день чи ввечері, коли він мав би уже давно спати, коли тіло просилося до спочинку і настрої притуплялися, нападало на Данила безсоння і поняв,